Goddag og velkommen til Kampen om Amerika. Drain the Swamp. Will you shut up, man? Listen? Who is on your list? Anders Agner, hvordan har du det med hårfarve? Jeg vil i hvert fald sige, at øh, hvis jeg... Øh... Hvis jeg var med Giuliani, ville jeg i hvert fald overveje at klage til, til producenten. Det var godt nok noget af det mest groteske, jeg nogensinde har set i alle år, jeg arbejder med amerikansk politik. Altså, jeg ved ikke. Sog du det, det? Ja, jeg så det ikke live. Jeg har set det mange gange uh, siden. Ja. prøver. Jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange sms-beskeder jeg har fået fra forskellige danske medier i dag, der har spurgt, om vi lige kan snakke om Giuliani med udgangspunkt i noget med hårdfarve. Ja, men det, det så originale er vi jo ikke her i, i podcasten. Mit navn er ført uh, Lasse Terle Pedersen og uh, Anders Agner er med mig i dag, og vi skal nu en masse Emne igennem. Anders du siger jo, at øh, Julianes hårfarve var noget billigt noget. Det kan også bare være, at den bare bare presset til det yderste. Nej, ja, det, det vil jeg ikke gøre mig Der må vi have en frisør ja. eller en anden hårdrygning. Og det, det mest interessante, synes jeg i virkeligheden, det var, at den øh, hårfarve var faktisk ikke det mest absurde med det pressemøde. Nej, det var i det hele taget noget af det mest vanvittige længere set. Altså, at... Øh at Giuliani han i det hele taget lancerer alle de der fuldstændig udokumenterede igen øh, påstande omkring øh, valgsvindel og hvorfor det er, at det er i virkeligheden er Trump, der har vundet samtidig med, at øh, der er løber af kinderne på ham. Altså det... det altså, sige hvis man skal arbejde sig derhen, hvor man... Det var, blevet påhjælde, men, altså, det var blevet slagtet som sketch, det her. Ja, ja, man, men, men, ja, ja altså, der var nogle, der blev fyret ude i kulissen til <laughs> uh, Saturday Night Live. Hvad hedder det... Nej, men jeg siger, at hvis man skal arbejde sig derhen, hvor man kan stå og sige de der ting, så tror jeg, at de flestes hårfarve vil løbe. Jeg tror, det var et produkt, der var op mod ja. ulike arbejdsvilkår. Nå. Det gider ikke sådan mere hårfarve. men noget, der i hvert fald virker, som ikke er hårfarve, et kvalitetsprodukt, som vi er glade for, og som vi jo altid har på her, når vi optager, det er sokker fra sortesokker.dk, hvis du går ind på sortesokker.dk- kongressen, så kan du købe de her sokker, som har præsidentportrætter på, og der er også nogen, der har kongressen på, og... Øh Anders... Øh, har, du, har, du, har du husket den to Ja, song? det kan du tro. Jeg, mødder, jeg, faktisk, jeg, der, jeg tænkte særligt over det i morges, øh, da, da jeg sad og, og tog strømmer på M&M's altså, overværelse, fordi jeg har, jeg har Kennedy på i dag, fordi øh, i dag, hvor vi optager programmet, det er jo fredag den 20. november, det er i dag Robert Kennedys 90-års fødselsdag, Nej. og jo, på søndag er det jo årsdagen for John F. Kennedy død den 22. november, så jeg synes, at øh, symbolikken var, var dobbelt fin ved at det, det, det er, en, var... Det er en Kennedy-weekend. Det er, en, med, er nu med, med Kennedy-strømmerne oh, i, i, i, i sorte så i kollektionen. Hvem er, er, du, er, det, er, det, er det? Det er standard. Det er kongressen med tårnet, kan jeg Det er noget? kongressen med tårnet. Det er, jeg vil sige, det, det gik også lidt stærkt imod. Ja, det er der, kun at på den ene af foden. <laughs> Lad os komme videre. <laughs> sortesokker.dk skråsteg kongressen og brug rabatkoden kongressen, så bliver vi og de så glade. Vi skal i dag selvfølgelig snakke om Trump og hans modvilje mod at forlade det hvide hus, eller hans kamp for at gøre alt for at blive derinde. Så skal vi snakke om, ikke så meget om Joe Biden, men vi skal snakke om det hold, Joe Biden begynder at sætte omkring sig. Selvfølgelig lidt om rygter omkring minister, men måske i virkeligheden mere det her, man normalt kalder præsidentens mænd, altså dem her, der arbejder inde i det hvide hus, og vi skal runde, hvem der ikke er kommet på den liste endnu. Mm. Der er en, der er vi i hvert fald kender godt her i Danmark, som ikke, hvis navn ikke er blevet offentliggjort. Og hvad der så måske skal ske der, det er rent spekulativt, men det er også underholdende. Og så til sidst skal vi selvfølgelig runde Georgia. Georgia ja. on my mind. Always. Det, er jo, always. det er jo også fredag. Men i virkeligheden både i forhold til, at nu er den her recount jo færdig, men Endnu mere væsentligt, så er al politisk opmærksomhed i USA ved at rykke mod Georgia. Hvorfor er den det, og hvad kommer det til at betyde? Lad os hoppe ud i det. Yes. Aigner, nu skal vi nok lade være med at snakke mere om hårfarve, men vi ser Giuliani holde det her fuldstændig... Altså, hvis man troede, at det sidste pressemøde ude for at et havecenter var skørt, så fik de så sat en ny standard. Lad os lige huske hinanden på det. Altså, en ting. Men med, med nabo og bygninger, og der var henholdsvis en pornoforretning og en bedemand. Ja, det er det. Øh, og, og, og sådan hænger livet jo så smukt sammen. <laughs> Nej, prøv at høre, det her pressemøde, det var jo, altså slog en ny rekord for at være vanvittigt men mere reelt politisk jo er jo så de manøvrer, der så foregår rundt om, blandt andet specielt det her enormt hårde pres. Så Trump øh, selv, men også lidt hans administration jo, ligger på forskellige led. og nu også kan man sige, lad os tage Michigan som eksempel. Hvad er det, hvad er det, de, ligesom, hvad er det de prøver nu? De prøver at sige, om de på en eller anden person stadigvæk kan holde liv i den her idé om, at... Øh at der stadigvæk kan dokumenteres valgsvindel, og det, der i virkeligheden er foregået, ikke er, er efter bogen, og det dermed også er forkert at have udråbt Biden som vinder. Og det gør de jo så... Øh på den ene mere øh, udokumenterede måde end den anden, at sådan, Hå, der er pludselig stemmer, der er afgivet to gange, eller der er pludselig stemmer, der er ikke er blevet talt med, eller der er spild i den ene eller anden sammenhæng i forhold til, hvad der kunne have gavnet republikærerne, eller valgobservatørerne måtte ikke komme ind og se, da der blev talt op, og alle de her ting, og det er fuldstændig faktuelt forkert. Ja, en af de seneste er, at de synes, det er meget, meget vanvittigt, at man har talt stemmer op klokken et minut over halv syv om morgenen på valgnetten. Ja, det, det er godt nok vildt, at man dagen efter et valg stadigvæk tæller og stemmer op klokken halv. Så må det være svindel. Ja, det, det er også for galt, ikke? Altså, engang, fordi vi ikke er blevet færdige med at tælle. Nu var det blevet morgen, så må vi heller holde op, for ellers er det svindel. Mm. Altså, det, det er jo fuldstændig... Det, det er jo, altså, det skriger til himlen. Men jeg tænker på sådan noget, som det, det Trump gør nu med, hvor han for eksempel har taget nogle af de her repræsentanter fra, politiske repræsentanter, altså et, på lokalt politisk niveau mm. i Michigan, og han ringer dem op, og han inviterer dem til... Det, det hvide hus, det er jo fuldstændig, kan man sige, uhørt i amerikansk politisk historie. Fuldstændig, og det, kan man sige, vi er dagligt vidne til, øh, til nye lavpunkter i forhold til, øh, til øh, sådan, den efterfølgende del af, at præsidentvalget efterspillet mm. omkring mm. transition og så videre. Altså, det her kommer til at gå over i historien som øh, et af de øh, sådan, sådan meget sådan... Vi næsten kalde det sådan skamfulde, i virkeligheden, øh, elementer i, øh, i amerikanske politiske historie, fordi det handler ikke om partitilhørsforhold det handler om den grundlæggende respekt for valghandling, og den grundlæggende respekt for institutionerne, og for hvordan og hvorledes man i over 200 år kunne have præsidentembede og præsidentvalg, mm. der har fundet sted i god med, og de er fløjtende ligeglade, og altså, Prøv, det er ikke, fordi man nogensinde har haft indtryk af Trump for en mand, som satte nationens vej vil vel over noget som helst det andet. Delsiden han har man egen dagsorden. Og nu vil jeg som om, at det som også er at sige, nå men, hvis vi, det ikke skal være, så er vi så godt smadre det. Mm. Øh, altså, ja, og hvis, vi, det kan, hvis vi kan redde os selv, så, mm. så, så gør vi det sådan, ikke? Ja, fordi, men kan man sige, det, det er jo også det her med, kan man sige, man vil jo heller ikke lade, det, lade modparten komme i gang, der er det her med, at man... Trump har udpeget en, der ligesom skal, være, skal skrive under på et stykke formelt papir, for ja, ja. at biden kan få nogle penge og starte det her transition team op, op fra. Og hun nægter simpelthen at skrive under på det her øh, papir lige nu. Det er jo også fuldstændig... uhørt. Igen, igen uhørt. Hende vil man så, nu kan man sige, at demokraterne gå til modangreb, hende vil de så trække ned til en høring nu i, i repræsentanternes hus, som simpelthen... Vil, vil, altså en ting er selvfølgelig, vi takker hele tiden om, hvad, hvad for nogle muligheder Trump har for at fortsætte det her. Og det er jo meget, der tyder på, at han gør det her, fordi han også er ved at løbe lidt tør for muligheder. De taber den ene retssag efter den anden, og nu er de jo faktisk gået over til bare at bare trække de her søgsmål. Men hvilke muligheder, kommer spørgsmålet ja. lang vej derhen. Take it, away. Take it away. Hvilke mulighederne har demokraterne, hvis det er dem, der skal gøre det, for at sætte en stopper for det her? De kan ikke gøre noget. Altså, de kan ikke gøre noget. Øh, I den næste tid kan de ikke gøre andet end bare vente på, at det bliver den 20. januar. Altså. Øh, fordi der udløber hans mandat formelt set. Men indtil da kan de ikke gøre andet end at øh, appellere til, at det er forkert og så videre og håbe på, at der er republikaner, der pludselig vil vende trump ryggen. Det er ikke rigtig sket i særlig stor skala indtil videre. Men det er det, de har øh, at forholde sig til, og det er også, okay. altså, grunden til det her er et, øh, altså et meget uskyndt forløb indtil videre, og man kan sige, er, bare, fordi, mod, er bare er mod, mod, ikke måde at sige, for... det var pinligt, men altså, det er jo bare, altså, det, det rækker, det flytter ikke noget. Så der er ikke, fordi kan man sige, det, det der vil kan få det, i hvert fald parkeret over på en, en anden spillebane, er det så, at republikanerne internt begynder at undsige ham? Mm. Så man sige, så kan man få det parkeret derovre, hvor det ligesom er, af Trumps Galman-show og så kan man sige, så kan vi resten af verden fortsætte lidt ved siden af. Og det sker ikke lige forholdet. Det tror men, jeg simpelthen ikke. Hvad tænker du om sådan noget, for eksempel? Nu, nu, kan man sige, nu vi, snakker vi jo om, at de ikke for alvor begynder at undsige, men man ser jo i går nat, vel dansk tid i virkeligheden, mit Romney har været ude om at med meget høj grad. Det er meget lidt overraskende. Nej, det plejer, Der er måske ikke? få mennesker i hele verden, der bryder sig mindre om Mitt Romney, eller mindre om Trump, end Mitt Romney gør. Og få mennesker, der bryder så mindre om Mitt Romney <laughs> end Donald Trump. Det er sikkert også meget... Jeg tænker, at Trump, han kan... der er så mange mennesker, han ikke kan lide sig ja, ja. Men så er der jo også... Nu har jeg faktisk lige glemt, at hedder med senatoren for Nebraska, har også været ude... Og han er vel mere... Ja, men det er igen, altså, det er små ting. Altså det, der batter noget, det er hvis for eksempel en, en Mitch McConnell... Eller hvis nogle af de andre toneangivne øh, republikanske, øh, senatorer eller øh, fremtidige medlemmer af huset, altså Kevin McCarthy, minoritetslederen og sådan noget, hvis noget i den stil øh, sker, jamen så, øh, så begynder det at noget. Men altså, små pip fra, øh, fra guvernører for andres vis, øh, Utah og så videre, det, det flytter en pind. Altså det, og det, det der også er sådan... Det, det, der er lidt, øh, det er lidt... Det ikke, fordi de siger meget. Det er jo ikke, fordi de er sådan ude. Man er de er ikke aktive. ud af bakke det? Nej, det er ikke sådan eksplicit støtte. Men det var det de starten. men nu er det mere sådan bare... Nu er det mere så bare. Nu siger de bare stille. Mm, mm. Altså, jeg håber, at... Jamen, øh, bare at de øh, lige sige, holder deres mund, jamen, så, øh, så er det i hvert fald ikke dem, der får Trump på nakken eventuelt. Hvis, fordi det er også bare igen det er han er stadig en mand, man slår sig på. Mm. Og det gider de ikke. Altså, hvis han er ude af vagten om et par måneder, jamen, det er der nogen af dem, der glæder sig til. Øh, men der er også... Øh, bred forståelse internt i det republikanske parti om, at øh, dem, der indtil nu har dræstet sig ud i som partisoldater, at gå imod Trump, har meget hurtigt fået et X tilføjet for, foran deres øh, pågældende. Ja, det er sådan ligesom, Romney, han kan slippe afsted med det, ikke? Jo, man han har ikke brug for Trump. Nej. Men alle de andre, altså, der har gået i bræsjen imod ham, jamen, øh, de er ret hurtigt endt øh, helt ude på... Øh, den yderste del af slæsten eller også, jamen så er de bare rød ud. Og, og, og hvornår vil de så begynde at undsige Trump? Er det så i virkeligheden? Det er det ikke sikker på, de gør. Nej, for jeg, jeg har en betragtning som jeg synes er interessant. Det er jo det der med at sige, at de vil måske undsige Trump. Jeg synes selvfølgelig er altid, min egen betragtning er Ja, det har jeg, har jeg godt lavet til. <laughs> Nej, men pointen er følgende, at Jeg tænker, at der, hvor de måske begynder at undsige Trump, det er jo i virkeligheden, kan man sige, hvis de konservative, republikanske medier i USA også begynder at se sig kritisk på. Det så man jo, Fox News jo men der er faktisk sket, synes jeg, en interessant ting over den sidste uges tid, det er, mm. at Fox var jo kritisk over den her proces til at starte med. Yeah. Ja, de er faktisk ikke så meget mere. De ligesom, undskyld, jeg siger det, hoppede i hvert fald, hvis man lige har kigget de sidste par dage, hoppede med på galejen, vi det tror jeg da på, at de bløder jo seere. De bløder jo lige præcis ser til Newsmax, som, ja. som jo bare kører den fuld gas ud. Så det vil også noget at gøre med, at du i virkeligheden, alle de her medier, som de her politikere, politikere skal klare sig godt på, jamen de kører med ud af den her tangent lige nu også. Ja, og man kan sige, hvis man sådan ville skal tage sådan, den spekulative kasket på for en stund, ja, så er der måske heller ikke noget endeligvis helt, helt, helt ro i, i lejren på, på Fox News eller den stund, at øh, de godt er klar over, at... Øh, hvis ikke Trump, han øh, pludselig finder på at lave noget helt andet, så er det mest vedholdende rygte om, hvad han skal til at lave, mm. når han om et på måneder ikke længere er amerikansk præsident, det er, at han øh, starter en eller anden tv-kanal, mm. øh, fordi han ikke synes, at Fox News er tilstrækkeligt. Og det er jo klart, hvis han pludselig starter, skal vi kalde det, altså noget af det, jeg har hørt, man kalder det, det er MAGA-TV, altså for Carlson for Make America mm. Great Again TV, ikke? Øhm, og det kan man lade sance, altså det kan man se for så, altså, ja, ja. jeg vil sige den mand, det giver bedst mening i politisk kontekst at sammenligne Trump med det er Berlusconi mm. i, uh, i Italien, ja. og derfor er uh, at det er det han kan. Mm. Altså Trump er medie menneske, altså, vi ja, ja, mere end noget, mere end end noget end end end andet. Mere altså, noget Det der også, Det er jo så bedre forretningsmand har han jo åbenbart heller ikke været. Nej, nej, nej, nej, og det vil sige, at der skal altså, tjene nogle gyser, fordi han er forgældet sig op over skorstenen ind i uh, ind på Manhattan og uh, en af de bedste måder, han nu engang evner at tjene penge på, det er at være et mediemenneske. Mm. Og det tror jeg, han kommer til at blive igen. Og det er samtidig også... Altså, jeg tror også at man skal tage fat i her. Noget af det, der også er for Trumps vedkommende, der går en del rygter om, at han skulle gå og overveje at stille op igen i 2024. Mm. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis det er tilfældet, så bruger han den rampe, der er nu Ja, så har, han, så har han jo en rampe i fire år stå og stå, stå og hopper dansk. Og derfor så vil han formentlig også, mm -hmm. det tror jeg i man som lytter, til programmet her skal blive over, og skal, hvis Trump i af de næste par måneder, inden han er ude af vagten, meddeler, han går efter at komme tilbage. Ja, og så kan man sige noget af det, der jo også er, så vanligt, som, som gør det her muligt, det er jo det her lidt specielle system, man egentlig har i USA med, at man har et valg i starten af november, men du skifter, du skifter først administration i midt- slut øh, januar. Ja. Altså, hvor, hvor, hvorfor historisk er det egentlig landet på den måde? Der var jo ikke mange andre lande, man siger, ligesom siger at vi, vi tager lige en tre så altså overgangsperiode. Perioden også blevet kortere. Altså, øh, det, er faktisk, mm. det var ikke i gamle dage sådan, at, øh, at det først var den 4. marts, at man blev taget i som amerikansk præsident. Det vil sige, at man valgte stadig den 1. tirsdag i november, mm. og så gik der altså lige hen til begyndelsen af foråret derfra. Mm. Altså, vi nåede både at holde jul nytår og gå på slankekur og... Øh, Tænke, vi, og, vi skal, og, og, og til at vi at tage det på igen og jeg tænke at vi skal vi skal også snart have fundet havemøblerne frem igen før man så skifter præsident ud ikke? Okay. Øhm, så det er blevet mindre men det er klart det er jo. noget af det der har været det jo også bare det har jo ikke været et problem før mm. Altså, så har man jo netop samarbejdet på tværs af den afgående og den indgående mm. øh, administration, men det gør man jo ikke den her gang. Altså, den gang, da Obama skulle efter Bush, det var mens at hele økonomien var ved at ramle mm. øh, tilbage i 2008, hvor at øh, så, jamen, så lad os køre det parallelt. Mm. Du skal ind og overtage styringen af det, så lad os afstemme, hvad vi gør, og lad os tale sammen løbende osv., øh, og i det hele taget også se, om vi kan give adgangen, sådan, så vi kan gøre det her så, så let og elegant som muligt. Og lige nu er der ingen, ingen dialog mellem Biden og Trump. Og det vil sige, at et eller andet sted for, at det så i det mindste er en erfaren herre, der sætter mm. sig i, mm. i det ovale kontor om et par mm. måneder. Fordi hvis det var en eller anden rookie, der aldrig nogensinde havde været der før, og så i øvrigt ikke havde fået nogen som helst indtalt i, i månederne op, så ville jeg være en smule bekymret. Altså, de skal nok komme efter det ret hurtigt. Det er ikke optimalt. Mm -hmm. Men det er nok et af de områder, hvor det virkelig er en god ting, at den mand, der har været der før, og ved, hvordan det hvide hus virker, fra det øjeblik, han kommer tilbage. Og det er jo perfekt overgang til at tale om, fordi en ting er selvfølgelig, at det er Biden. Ja, <laughs> fuld, fuld af anerkendelse herfra. Det? En ting er selvfølgelig, at det er Biden selv, der sætter sig ind i det ovale kontor med noget. Altså det, der jo i virkeligheden ofte er lige så vigtigt, og det er jo det her med, hvem er det, han så tager med. Specielt fordi man jo i USA har et regeringsapparat eller et administrationssystem, mm. hvor man jo ikke bare lige skifter ministerne, man skifter hele holdet. Ja, man skifter mellem 5.000 og 7.000 øvre embedsmænd. Men de vigtigste, det var det her, vi altid kalder populært set, har fået i Danmark navnet præsidentens mænd, mm. som er dem her, der arbejder tæt på Biden inde i det hvide hus. Så de første navne er begyndt, at komme, der, der var Ron Klein, der er jo blevet stabschef, det kom for en uge siden, ja. og så er der kommet et, kan man sige, et hold navne mere i den her uge. Ja, bl.a. visestabschefen, øh, O'Malley Dillon der, mm. som, øh, som har været Bidens kampagnechef, mm. Æm, og jeg vil godt om da, da jeg så nogle af de her navne, der begyndte at blive offentliggivet, så var det sådan, at man tænkte, okay. Det, vi er back to normal i virkeligheden på den måde forstået, altså, hvordan det var før Trump, at man som regel gerne udnævner folk, som, øh, som måske har været med der tidligere, folk der måske tidligere har været en del af andre. Mm. I det her tilfælde demokratiske administrationer. Der er jo flere genganger af dem, som Biden øh, mm. udpeger nu, som også har været en del af holdet omkring... Øh, ja, der er om øh, rimelig mange øh, kvinder imellem, altså blandt andet delen, som du, ja. du nævner der, ikke? Altså. Nej, men det er klart, at øh, mm. vi... Øh, Og det er jo netop mange af de gamle folk fra Obama-tiden. Obama jeg tror også bare, at vi skal tage med her, altså, at øh, de er... Øh, det er noget af det, som øh, også lige nu fylder som, at alt det andet om Trump og øh, alle hans påstande om, øh, at det er blevet tjort, mm. Det er jo det er den her navneleje, for det er jo som regel det, man laver mm. i en transition. Ja, ved, det er skal... jo ikke det, vi i medierne skal mm. bruge en del tid på. Det er at uh, sidde og mm. kigge ned i t for at se, hvem bliver så det ene, og hvem bliver så det andet mm. og osv. Og det, det er jo gang. Altså, mm. Det får bare ikke helt den samme attention, som det normalt vil. gøre. Der... Ja, I virkeligheden burde man jo stoppe op og sige, at det i virkeligheden var lidt vigtigere. Jamen, det er vigtigt. Altså, det andet, det er gag det her, altså, det er jo sådan er... noget, der faktisk kommer til at måske betyde. Det andet kommer også til at betyde noget, men på en, på en anden måde. Jamen, det andet er jo i virkeligheden, altså, at øh, blive ved med at øh, tale om en, øh, en, en død hest ven og oh, mod, er, men ikke? det er vel også at tale om, hvor meget det kommer til at ødelægge. Men så, ja, ja. Altså, det, det er jo selvfølgelig vigtigt. Hvorfor må så... hellere parkere den del, ja, så hvis lad, vi skal lage om det? er den del, for det kan det... De her mennesker, der så er, er udnævnt, det der selvfølgelig også jo, kan man sige, hvis man skal kigge lidt på det med danske øjne, har været interessant, det er jo, at ligesom sige, the chief fundraiser for biden kampanjen han var et, øh, deputy campaign manager, og så var leder af det, der hed fundraising og noget policy, det var jo Rufus Gifford, som vi kender her fra Danmark, ja. som ambassadør. Han er ikke indtil videre nogen, en af dem, der har fået en, Nej. en stilling. Nej, ja det jeg vil sige, at den, da den blev ofte øh, det, der hedder øh, Øh, altså visestabschef-posten, mm. den, øh, der skal være højrehånden for Ron Klein. Mm. Æh, det er jo et job, som, øh, som Rufus Gefford tidligere er, har været meget interesseret i. Han fortalte dengang, jeg snakkede med ham, mm. øh, at øh, dengang efter 2012-valgkampen, da han jeg havde været, han havde. der ville han gerne have haft det job, mm. og det blev så ikke ledet alligevel, og derfor så endte han så som... Øh, ambassadør i Danmark, og nu får han det igen, ikke? Mm. Så det er lidt interessant at se, fordi jeg vil sige... Men han <laughs> der, var jo heller ikke, altså det, det, man får det hurtigt til at lyde, som om det er skuff, men han var jo heller ikke på den måde naturligt positioneret til det forhold til dem, der har fået det, vel? Nej, nej, nej. Og det, er, altså, det er jo spørgsmålet, om han er det den her gang. Han har jo været med ret tidligt på Biden-kampagnen mm. den her gang. Altså, han holdt jo med Biden allerede dengang, da Biden var ved at tabe. Mm. Og det er klart, at der er noget lojalitet, og det kan oftest blive, øh, blive belønnet, men, øh, men spørgsmålet er, altså... Som jeg kender ham og som du kender ham også, mm. så er hans allerstørste force det er fundraising, det er det han er allerbedste. Fundraising og PR, han var jo... Altså, Jamen, det var fantastisk, hvad han sig. lavede jeg i Danmark, jeg jo, men... Øh, jeg meget tid sammen med ham og det program, der hedder... Øh, ja, programmet om ham, som jeg var med til at lave sammen. med nogle dygtige folk. Men, men det er jo også PR, han er meget, meget stærk til. Ikke? Jamen, det er rigtigt. Men derfor tror jeg også, altså, jeg kan måske i virkeligheden bedre se mig øh, selv placere ham i... Hvis det skal være i en amerikansk toppolitisk kontekst, mm. så kan jeg bedre se ham i partiet, altså ja, i det, det man kalder DNC. Ja, kommer en... over og kører hele deres økonomi og fundraising de næste to til fire år. Yeah. Ja, altså. og... Øh... På tværs af lokale guvernørvalg, Karl, Alt det der. der er et midtvejsvalg om to år, alle de her ting. Ikke? Altså. Og der, det kan han også gøre for Massachusetts, hvor han bor nu sammen, ja. med, sammen med Steven, mm -hmm. øh, hans, øh, hans mand, og det tror jeg faktisk er en faktor, altså, som, mm -hmm. som man ikke skal tage fejl af. At, øh, der jo, altså, det har vi jo alle sammen. Vi har også et privatliv alle ja. som vi skal have til at, til at passe rigtigt. sammen med vores professionelle ja. liv, og øh, han virker ikke, og det har han aldrig gjort, øh, hverken i de samtaler, du eller jeg har haft med ham, øh, særligt i Uri, for at skulle tilbage og bo i Washington, og det er heller ikke mit indtryk af tilfældet for, for hans ægtefælde. Øh, hans Nej, det, det, tror jeg, det, tror jeg, det, det tror jeg, du har ret i. Og så er der jo også den åbenlyse mulighed, kan man sige, at han var jo glad for at være ambassadør, han var glad for at være ude der og var god til det. Kom tilbage til Danmark? Ja, enten det, eller kan man sige, selvom vi jo i Danmark holder meget af ham, og han, var en meget, meget, og han holder meget af Danmark, og det tror jeg er meget ægte, at han mm. holder meget af Danmark, ja. så er der jo større ambassadørposter ude omkring i, i verden, hvor man også godt ville kunne se ham gøre det godt. Der er sådan et sted som London, for eksempel. Altså, det er jo en vigtig ambassadørpost Ja, men spørgsmålet, altså, det er bare, om det måske... Altså er øh, for mig ret, men det er sådan en karrierediplomat, der gerne vil have. Ja, men det er ja, bare ikke... ikke karrierediplomater, der får den i USA, Nej, det er det Det i hvert fald ikke, det var det ikke den her er, gang, men... Nej, det er, det er det sjældent, det er for det meste nogle, sådan nogle... Men altså, igen, det er jo spekulativt, det er... Jeg tror, det, det der vil man... <laughs> det er spekulation på spekulation på spekulation, og, men, men det der selvfølgelig er i det her, det er... Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis han vil have en post et eller andet sted, som udgang på det her, så forhåndet, han, han, det. Det. Så han ja, ja. Man skal lige huske, at den indsamling, Biden-kampagne har lavet, har slået alle rekorder nogensinde for at samle penge ind til. Ja, men han, han er eminent mm. til det der. Det er, helt... altså, de, det er jo faktisk noget med, at de faktisk ikke kunne nå at bruge alle pengene. Ja, jamen, altså, det er... De må jo simpelthen ikke, de ikke bunden af pengekassen. Altså. Jamen, der er ikke, jeg er ikke to sekunder tvivl om, at uh, Rufus Gifford er den dygtigste fundraiser, der findes i USA. Altså, sådan er det bare. Mm. Det kan man nok godt få en god karriere ud af. Ja, det, og det er jo også det der. Altså, han kunne også bare, du ved, han kunne også bare gå ud og, i det private, lave sit eget, og så ellers bare øh, earn the big bucks. Øh, jeg tror måske, nogen steder kan han... Øh også fundraise for kongressen. Vi skal sådan altså, det, vi kan altid bruge en ekstra sponsor. Ja, vi kan sørge det siger manden, der sidder og kigger i retskadsprogrammet. Nej, det går godt. Det er spekulation på spekulation. Det bliver spændende at følge med i. Men opfordringen uh... <tøkendere> er hermed givet videre <tøkendere> til, til, til, til, til, til Rufus. Nej, det er spændende at følge med i, men det, men, men, det, men det er jo også noget af det, der er interessant efter et præsidentvæld. Det er, at der er jo... Der er mange som Rufus Gifford, der skal passe ind og have en stilling efter sådan noget som det her, og det er et rigtig stort puslespil. Ja, det er lige præcis det. Et puslespil, hvor i hvert fald en af brækkerne blev lagt... elegant. Ja, tak. Elegant. elegant. Jeg kan sige, at vores producer ser mere end træt ud. Det er, at... Vi beklager, Tom. Det er faktisk. Ja, det var meget flot at tak. tak, tak. Nå, men anyways, det er jo, at en af de brækker, der blev lagt, det var, at den her recount i Georgia er slut. Den flyttede 1200 stemmer i e Trumps revør, men... Georgia er altså, kan man sige, nu fastslået til, at det er Biden, der har vundet Georgia, også efter at man har håndtalt samtlige, øh, samtlige stemmer. Mm. Øh, men det er jo ikke det mest interessante, der foregår i Georgia. Det er det her senatsvalg, der skal ligge her 5. januar. Ja. Og det er jo fordi, at hvis demokraterne kan have held, dygtighed, momentum til at vinde dem begge to, så står den 50-50 i senatet, og så er det jo, som vi har slået, fastslået mange gange, Camilla Harris der så vil gøre... Det betyder selvfølgelig rigtig meget Biden, man skal lige starte med den her sandsynlighed omkring Georgia. Er det overhovedet sandsynligt, at demokraterne kan tage dem begge to? Det er ikke umuligt, øh, vil jeg sige, altså... Det ligner er det en... ikke sådan noget, politiske kommentatorer plejer at sige, når de gerne vil fastholde spændingen? Vil du gerne også have bolden og rundt og ja, skrive ja, fodbold? Lige Jamen, Nej, men øh... er, det, er det reelt sandsynligt? Kan demokraterne tage dem begge to? Ja, det kan de godt. Æh, hvis du gerne vil have øh, det. Jeg kan også fortælle dig, at republikanerne kan også tage dem begge to. Det, også det er jeg med på, men vi skal lige det, at argumentere men, lidt for men, det der. Men, men lige nu indikerer en gyser. Mm. Æh, og jeg er helt sikker på, at altså, vi kommer til at se det bølge frem og tilbage mm. i... Øh, i den kommende tid, fordi de er, de er godt klar over dernede, at det her bliver en proxy for, for hele USA. Mm. Altså, at kavalerierne for både demokraterne og republikanerne er allerede i retning af Georgia. Mm. Alle dem, der i forbindelse med både Trump og Biden-kampagnerne skulle have holde ferie og prøve, at de, øh, de sendte sendt til Georgia. Ja. Både for at fundraise for at mobilisere og for at se, om de kan hjælpe henholdsvis på den ene og på den anden side for at tage sejerne. Men det er klart, det er klart. Altså det er en stat, hvor republikanerne bør have bedst kort på hånden, hvad angår senatet med. Jeg vil også sige... Hvorfor? Øh, jamen, fordi det er, en, det er en sydstat, og det er også... Øh, republikanerne har lige... Eller demokraterne lige, har lige vundet med lidt over 12.000 stemmer. Ja, jamen, steder, det, er det, og det er det, der er pointen, der kommer nu, at øh, der er en kvinde dernede, hende hedder Stacy Abrams, mm -hmm. som uh, tabte knepen uh, guvernørvalget for et par år siden, og som lige siden da har kørt, benhårdt på at øh, mobilisere vælgere mm. dernede, og det har i første omgang nu givet Biden øh, sejren i, i præsidentregimet og det er godt nok spændende om, øh, om hun kan gøre, være med til at gøre det samme, om det arbejde, hun har lavet ender med også at give ham senatspladsen. det vil sige, hvis det er tilfældet, mm så går vi jo for, om før, at øh, hvis Rufus gerne vil have en plads et eller andet sted, så skal han nok få det. Hvis øh, Stacey Abrams gerne vil have en plads eller mm. en statue eller et eller andet, mm. så skal hun godt nok også skal få det med det samme, for, fordi øh, hvis det er det, der ender med at ske, så er hun måske den vigtigste mm. øh, kvinde i amerikansk politik øh, i de kommende år, fordi mm. så har hun vist er hun, kan han, noget, han, er hun kan noget helt særligt, ja. hvis hun så både har kunnet mobilisere sig og Hvad kommer til at afgøre det her valg i, i Georgia? Det er svært at forestille sig, tænker jeg lige nu, at det bliver, kommer til at handle ret meget om interne politiske slagsmål i Georgia, eller hvem der kan få mest bacon med hjem, som man, som man plejer at sige amerikansk politik, som er det her med at kunne få flyttet en lufthavn eller en militærbase til sin, eller noget andet, der giver arbejdsplad til sin hjemsted. Det bliver vel et, nærmest et præsidentvalg i miniformat med ja, Georgia. fuldstændig. Og derfor så kommer noget, der, der bliver afgørende til at være, hvem der kan skamme flest penge, hvem der kan få flest vælger op af sofaerne, mm. og øh, hvem der i det hele taget kan, kan være mest effektiv i forhold til, øh, til at tage den lokale dagsorden ind i en større national kontekst. Mm. Mm. Den, der lykkes med den opgave, den der vinder. Ja, så tænker jeg også, det bliver jo interessant at se, kan man sige, rykker man nogle... Altså, Dels det her med, hvad betyder det her med Trump? Gør det, at der er nogle republikanere, der siger, at nu er det simpelthen nok? Altså, vi lukkede næsen og øjnene og stemte på ham, men nu er det simpelthen nok. Modsat kan det vel også gå den anden vej, nogen, der siger, ej, jeg kan egentlig meget godt lide, at de der i Washington, det er sådan nogen 50-50. Hvordan ser du de bevægelser der? Altså, jeg tror imellem bare, der er noget, der tyder på, at republikanerne pludselig vakler i glæderne. Jeg tror, den lojalitet, der er over for Trump, den tror jeg er på. Det er jo ikke et fravalg af Trump, der er sket. Nej. Det er et tilvalg af Biden, mm. men Trumps mandat er massivt forøget mm. i forhold til popular vote. Mm. Og det vil også sige, at det er ikke er et fravalg af Trumps politiske linje. Det vil sige, at man vinder ikke noget, som Georgia-republikaner vil pludselig lægge afstand. afstand. Nej, nej. Så er det næsten det sikreste mm. nederlag, man så tager derfra. Mm. Så det er også det, der er lige nu. Altså, både i forhold til, til nationalt, men også i, i tilfældet mm. Georgia at øh, lige nu holder de sammen omkring Trump, fordi øh, i det øjeblik, de prøver at frigøre sig, så får de nogen overnange. Lad det være de øh, sidste år. Det her, det var øh, kampen om Amerika. Anders Avner. Jeg hedder... Øh, det var dejligt at være sammen med mig. Ja, og du hedder Lasse Charlie Pedersen, ja, det og det var, det var faktisk en fornøjelse at uh, lave podcast med dig igen i dag også. Det var det hyggeligt. Kan du have noget weekend? Vi <laughs> lige måde, Vi snakker så. Hej.